Wa min yut'i allaha wa rasoolahum faqad faz fawza'n azeema Amma ba'd fa inna asdak al hadithi kitabullah Wa khaira al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam Wa sharra al umur muhdathatuhaa Wa kulla muhdathat bid'ah Wa kulla bid'ah din dhalalah Wa kulla dhalalatin fin nare Blazer musliman Kjoj dit amma ma dhish tore evitit për të cilën profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë dita e kurban Bayramit është dita më madhështore tek Allahu subhanahu wa taala sepse në këtë ditë besimtarët therin kurbanët e tyre sepse në këtë ditë ata ofrojnë tek Allahu më dhuruar ata e falenderojnë dhe madhërojnë Allahun për mirësitë që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë ata e falenderojnë Allahun subhanahu wa taala që u mundoi të kryejnë këtë adhurime me anë të cilave ata ofrojnë tek Allahu Ma antëtë të cilëve ata fitën kanë si esinë Allahu dhe largohën nga zemrimi ti dhe fitojnë suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu subhanu wa ta'ala ka zbëjtë një fej dhe ka bërt plotë ata. Aljom akmeltu lëkum dinekum, wa qmëntu alejkum nirme ti, wa radhijtu lëkum unë islam e dina. Tëtë Allahu subhanu wa ta'ala sotë të përthohua fejnë për juë. E plëcoemi i sintimin dhe jush dhe jam i këna e që që feje ju e tjetë islami. Allah i madhuruar ka zjedhur fenin islamë për njërzimin. Dhe kush e merë atë dhe zbaton atë dhe hecën në parimet e kësaj feje a i gëshpëtoj këtë botë dhe botën tjetër. Dhe a i cili largohë për kësaj feje i thënë shpinë nësaj a i dhejti verëbër, i munduar. Isë të munduar në tjetë dhe i tërturuar dhe i munduar në botën tjetër për para Allahu subhanu wa ta'ala Edhe dë ndëshkojnë dhe për jetësi Sepsa Allahu subhanu wa ta'ala nuk ka bërë rrugë për njerëzit Për të arritur të ka i dhe për të arritur fitore në vetëm se islamin Edhe kjo është një fej plot Dhe Allahu subhanu wa ta'ala në islam ka urdhruar vetëm për gjërat mira Inë Allah jamur bil adli wal ihsani wal i taid il kurba Allah i më dhuar urdhëron ur për të mbajtër dritsi, urdhëron për të janë bëmirës, urdhëron për të dhënë të afrën dhe, wa jenë hanë il fahsha i o lmunkër i o lbëghi, dhe ju ndalon juve nga imoraliteti, nga të qijat dhe nga padritsit, ja i dhu kum laallë kum të dhe këvun, Allah ju këshilon juve për këtë që ju të përkujtoheni. Gjemë më dhe shtore për cilën a ka urdhër Allah subhanu e ta'alen të fejët të drejt e cila është vetëm një thajë drejt e pranueshme tek Allahu i madhëruar është tauhidi. Na ka urdhëruar Allahu subhane ve teala djajtën e soi mte dhe mos i bëjmë shok atij. Sepse ai është vetmi Zot i cili është ai që na ka krijuar, na ka sjellë në jetë, që kujdeset për ne, që ka caktuar çdo gjë për ne, ai i cili do na ringjalli, ai i cili na shëron, na jep jetën dhe vdekjen. Dhe është ai vetmi i cili e meriton të adhurohet për këtë arsye <clears throat> Adhurimin dhe i ti Edhe njësimin në këta adhurim është që është ja mërë madhështore më Për të cilën Allah i madhurur Ka dërguar të gjithë profetet Thotë Allah subhanu e ta'ala O lënë që të baas në fi kulli umet e rësullën Ani abudullahu është të një mutë tagut Ne kemi dërguar në gjithë profet Në gjithë të dërguar I cilë u thoshtë E popullet të tyre të Adhuroni vetëm Allahun Edhe lërgojun i tagutit Tagutit n i cili e pretendon vetëm vetësh Zot ose i cili pretendon se ka vendosur një legjistacion, të cilit duhet i bindën njerëzit. Të gjithë këta janë tahut, doallohi madhuar na ka urdhëruar të largohemi nga ata, edhe të udhurojmë vetëm të dhe të i bindën vetëm urdhrave të tij. Ti. Sepse vetëm ai është Zot, vetëm ai na ka krijuar dhe askush tjetër nuk na ka nuk na ka krijuar, vetëm ai kujdeset për ne dhe askush tjetër nuk kujdeset për ne. Vetëm ai është i cili ka ndërjetën dhe vdekjen tonë pas kushtët e provështit.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 Kurse në pozisteme të tjera merrë çdo muaj ose çdo javë dhe merr ka rastë gjysmë pasurisë çdo muaj ose një çmopag ose një çikmë shumë sipas pasurisë që ka njeriu dhe u merr edhe vetëm varfëve të cilët s'kan lekë për në bukë. Kjo që është vlera më e madhe që ka Islami, që Islami bën dallim ndërmjet atij që ka mundësi do ati që nuk ka mundësi. Dhe nuk e detyron atë që nuk ka mundësi për atë që ai nuk ka mundësi ta bëj. Kurse sistemet njerëzore detyrojnë njeriu që të bëjë atë që s'ka mundësi vetë të bëjë. Shikoni sistemin të pastë në gjithë sistemet, qoftë ato demokratike apo jo demokratike. Taksat i janë një një nga padrejtim më i madh që u bën njerëzve sot. Të dhjetë mbyse njeriu. Nëse e për një njeriu është i varfër dhe thon të hap një treti sado të vogël, gjeje paçi i vjen i vjen laku i, i shtetit në fyt për ta mbytur me, me taksa që të mos kemi muzita nga kokën kurr për fituar 2 lek për një mbukaj të familjes së tij. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka Islami. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta gjërojmë Ramadanin. Dhe agjërimi i Ramadanit është vetëm një herë në vit. Edhe është dhe ai është kënaqësia e një një Allah subhanahu wa taala. Agjërimi i këtij muaji e bën njeriun që zfiton kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu që dobishëm edhe për edhe për trupin e njeriu. Dhe trupi ka nevojë për ta gjërim nga ana fizike dhe jo vetëm nga ana shpirtërore. Gjithashtu na ka urdhëruar që ne të bëjmë Hax një herë në jetën tonë gjithsej, për atë që ka mundësi. Nidoshu Allahu i madhruar ka urdhëruar që ne ta besojmë atë. Ka urdhëruar të besojmë me Lajkin e tij, ka urdhëruar të besojmë librat e tij, ka urdhëruar të besojmë profetët e tij, ka urdhëruar të besojmë ditën e gjykimit, ka urdhëruar të besojmë kaderin e mirë dhe të keq, i gjithësh prej Allahu subhanahu wa taala dhe ka urdhëruar të besojmë çdo gjë që na ka treguar ai dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam të cilat janë për çështjet e gajbit dhe ka urdhëruar që të besojmë Kur'anin, ka urdhëruar ta besojmë profetin e tij dhe të zbatojmë urdhat e Allahut subhanahu wa taala dhe të profetit tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkurtimisht, Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ne të themi të vërtetën. Ëndër mos gjejmë. Na ka urdhëruar që të jemi të pastë, të ndershëm. Ka mbushur në pasë ndershëm që të jemi të, të larguar nga immoraliteti dhe nga parathënit e immoralitetit. Na ka urdhëruar që ne viziton ta afërmit.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 Ti dashtun e ka urdhëruar Allahu më dhuruar për të ngrën ato gjëra që i ka lejuar ajit ato që janë të mira, të cilat ti fiton njeriu me, do të thonë me, me halalilik. Na ka urdhëruar që ne të jemi bamirës. Na ka urdhëruar që ti jemi besnik. Na ka urdhëruar që ti urdhëron njerëz për të mira dhe nga të ndalojmë nga ata nga ato të këqij. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ti jemi të drejtë, foma i drejtësi. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që përveç zakatit kush ka dëshirë të jap për, për, pra pra për hir të Allahut sadaka për fukërend, dhe për ato që janë nevojtar, dhe rrugt të Allahut, edhe duke dhën ai shuan zemrimin e, e Allahut subhanahu wa taala. Por kjo kjo sadaka nuk është detyrë, por ato që ka dëshirë të japë për hir të Allahut, përfituar ai shpëlim dhe për shujtimin e zemrimin e Zotit në veten e tij. Gjithashtu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ne të yemi të dashur me njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe të urrejmë ata që janë armiqtë fesë, dhe të, fes, të urrejmë ata që janë armiqtë fesë. Ata të cilët e armiqësojnë vërtet, o ndërprëpijin që tashuajn drejtën e Allahut me gojet e tyre. Ata që përpiqen tashuajn drejtën e Allahut me gojet e tyre, ne i më urdhëruar të urrejmë ata. Për hir të Allahut, i më urdhëruar që të jemi trima. I më urdhëruar që mos sa trembë syri para skuqjes për vetë Allahun subhanahu wa taala. I më urdhëruar që mos kemi frikë asën tjetër për vetë Allahun subhanahu wa taala, sepse vetëm ai poseduesi çdo gjëje. Je më urdhëruar që të kemi japim përparësi njëri tjetrin në çështjet e dunjas. Dhe më dhe nëse kemi soc bu dhe jemi dy veta të uritur, ndajtur gjysmë, gjysmë vajtë, gjysmë për vete, ose jemi më shumë vajtënt. Kjo është ajo që na urdhon Islami neve. Njemi urdhëruar që të dimë bamirës ndaj prindërve tanë. Tregon bamirësi ndaj tyre, sidomos kur ata në moshën e pleqërisë, dhe ti lutemi Allahut që na sa tamam besimtarë, ti lutemi Allahut që Allahu të mëshiroj ata. I dashojmë i urdhëruar që të ndihmojmë njëri tjetrin në bamirësi dhe në devotshmëri. Jemi urdhëruar të mësojmë ligjet e Allahut dhe kufit e Tij. Jemi urdhëruar që të ndihmojmë njëri-tjetrin në vështirësi. Jemi urdhëruar që të jemi dëvotshëm, të devotshëm, dhe devotshmëria është kryesht detyra të largosh nga haramet. Gjithashtu jemi urdhëruar që të njëri të se ta ndërojmë njeriu, ta ndërojë sa Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Wa laqad karramna bani adama", neqi më ndëruar njeriu. Dhe për nderimin e njeriu është ta vendosë atë në vendin e vet në bas saq i takon atij sipas gradës që ka. Gjithashtu jemi urdhëruar të jemi modest. Modestia është një përcilësive të virtytë më të lartë të Islamit dhe të muslimanëve të drejtë. Modestia është një përcilësive që ka qenë cilësia e profetit dhe të gjithë profetëve të njerëz të devotshëm. Dhe kjo ose si përcilsim na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe profeti t i sallallahu alaihi wasalam. Jemi urdhëruar që të jemi të vendosur në të vërtetën. Jemi urdhëruar që të jemi të jemi stabi në të vërtetë dhe mos ndryshojmë si ndryshon kamaleoni çdo ditë. Gjithashtu jemi urdhëruar të mbështetemi me Allahut, i më urdhëruar të duam Allahun, ta duam profetin e Tij, ta duam vërtetën, ta urrimmë kotën. Jemi urdhëruar që të jemi të sjellshëm me njerëzit. Jemi urdhëruar gjithashtu që të japim hakun komshiut. Jemi urdhëruar gjithashtu të jemi të turpshëm. Turpri është një cilësi më e mirë e Islamit. Ai që nuk ka turp pa nuk ka fe, dhe kush ka turp pa ai ka një pjesë të mirë të fesë. Jemi urdhëruar që të ftojmë njerëz në fenë Islame. Jemi urdhëruar që të jemi të mëshirshëm, jemi urdhëruar që të jemi të butë, jemi urdhëruar që të largohemi nga dynjaja, të jemi të vëmës ahiretit, mbas vëmë qendrimit të përhershëm dhe të jemi sa më të larguar dhe mos i hedhim sy në dynjajën e poshtër. Gjithashtu jemi urdhëruar që ta falenderojmë Allahun, të falenderojmë çdo kënd i cili na bën edhe një mirësi. Jemi urdhëruar gjithashtu që të jemi të durueshëm, jemi urdhëruar që të ruajmë gjuhën tonë, të ruajmë shikimin tonë. Të ruajm veshët tonë prej haramave, të ruajm duart tona, të ruajm këmbët tona, të ruajm barkun tonë prej haramit. Të gjitha për gjitha këto ne jemi të urdhëruar, jemi urdhëruar që të jemi krenar. Muslimani është modest dhe krenar. Është modest në vëzhgëti dhe krenar ndaj tokës. Domethën besimtarja është krenar por pa mendimmodsi dhe është modest por jo i poshtruar. Besimtari është krenar por pa mendimmodsi dhe është modest por jo i poshtruar. Gjithashtu Allahu Madhûr na ka urdhëruar na ne që ne të falim, sepse falja është siç e do Allahu ai vetë të falës dhe i fal ata që falin. Gjithashtu Allahu Madhûr na ka urdhëruar që të mësojmë, sepse dija është ajo që ndriçon njeriu drejt rrugës së vërtetë, i ndriçon rrugën për në xhenet dhe ia lehtëson që të kuptonë se kush është vërtetë ai kota që dargon në kota dhe targohet në rrugën e xhahnemit. Na ka urdhëruar Allahu Madhûr që kur të shtin besimtarit, i themi erhamuk Allah. Na ka urdhuar Allahu subhanahu wa taala që kur besimtari smurta vizitojmë, na ka urdhuar që kur ai vdes, ti falim djënazën, ta ndigjmë djënazën e tij, dhe na ka urdhuar dhe gjëra të tjera në lidhje me hakun e vëllazërisë, secilat janë të shumta, në mundi të përmendë të gjitha këtu. Gjithashtu na ka urdhuar timi xheloz. Edhe ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që xhelozia është për fesë, dhe kush nuk ka xhelozi, nuk hyn në xhenet. Edhe xhelozia është që besimtari të, të ndihet xheloz ndaj familjes të tij, ndaj gruas të tij, ndaj gojës të tij, ndaj motrës të tij dhe, ti, dhe mos ti, lejoj që në, në familjen e tij të hyj pislliku. Imoraliteti ose para thënëti i imoralitetit. Dhe profeti sallallahu selam ka treguar që ai ai që nuk ka xhelozi, ai nuk hyn xhenet, edhe ka gjutut de jud. De jud juheta, i cili nuk i bën përsytypën nëse shikon pisllikun tek një tek tek femrat e familjes të ti. tij. Dhe xhelozia do të thotë që njeriu Ta ndihej që kjo që është pronë e tij, është pronë e tij, nuk e takon askujt tjetër. Jo si mosbesimtarë të cilë nuk e kanë problem nëse njerëzit i thyjnë shkollën me të tjerët, ashtu tamam si kanë kafshët. Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu Subhanu Teala ka urdhëruar që ne të jemi të kënaqur me atë që na ka vënë ai. Gjithashtu na ka urdhëruar që ne të jemi të fortë në vërtetën. Na ka urdhëruar të jemi bujar. Na ka urdhëruar Allahu Subhanu Teala që ne të thamtaruajmë lëfin ton për brenda dhe mos e nxjerrim atë. Na ka urdhëruar që ta luftojmë veten tonë edhe të këshiet e vetëve tona. Na ka urdhëruar gjithashtu që ne të të shpejtojmë në të mirë, na ka urdhëruar që të jemi të ruetur nga haramat dhe nga dyshimet, na ka urdhëruar të jemi besnik, na ka urdhëruar ta mbajmë fjalën, na ka urdhëruar që mos dinjem edhe këto në cilësi të mbahet besimtarëve dhe shumë cilësi tjera të cilat kush i ka ato, ai ka plotosur fenë dhe kush largohet për njerëz për ty ai ka ka në mandje një pjesë që kush largohet për të gjithë, ai është pa fe. Edhe thua Allahu majuar na ka ndaluar na të kundërt ti bëjmë aty shok. Na ka ndaluar ta mohojmë ata. Na ka ndaluar kemi dy fytyrsha. Dy fytyrsin Allahu subhanuhu teala nuk e do. Madje dy dy, dy fytyrsinë dënon më ke se çdonon çdo lëcicie tjetër. Na ka ndaluar që ne të dinjemi, edhe më ke të shpifim. Na ka ndaluar që ne të bëjmë drëdhje, na ka ndaluar që ne të mashtrojmë, na ka ndaluar që ne të ndjekim dëshirat tona. Na ka ndaluar që ne të timi të vërer për të hesur me verbrim as njerëzve, edhe të jemi ima. A computeri do lloj në Saudi, çdo lutëm imma, ka domi imma, çuhet ai personi i cili jezën nbë, mbas turmës. Nëse ata bëjnë mirë, do të ndo bëj mirë me ta. Nëse ata bëjnë keq, do un keq do bëj me ta. Ne kemi ndaluar, thotëimi ndaluar që të jemi të till. Njëri nuk do të nuk duhet nuk duhet ta mbyllë trurin e tij të hesme trurin e të tjerëve, por do ta hapë logjikën e tij, do kërkoj argumentet edhe për edhe të heci me ato që ai bindet që kjo e në është në e vërteta. Gjithashtu na është ndaluar sy faqësia, ne na është ndaluar të tallhemi. Në asdaluar tallje me ligjet e Allahut, na asdaluar tallje me besimtarët. Ai që tall në besimtarët, ai në të vërtet ka treguar vetëm vlerën e tij dhe asgjë tjetër. Ai që tall me fen e Allahut, ai është munafik. Ai që tall me ligjet e Allahut, ai ka dal nga feja e Islamit. Në ka ndaluar Allahu i mallë që të teprojmë në hallall. Në ka ndaluar Allahu që të ham haramin, në ka ndaluar Allahu immoralitetin dhe paraqitën e timoralitet, në ka ndaluar Allahu kumarin dhe të gjitha llojet e fatit, në ka ndaluar Allah Kamatin, alkolin, mishin e derrit, ngjyrat ngordhura, në ka ndaluar Allah subhanu te ala kooperacinë. Kooperacioni është një çështje e ulët që nuk i takon një besimtari. Në ka ndaluar Allahu që të flasin fjalë të pista. Në ka ndaluar Allahu të flasin fjalë të pista, në ka ndaluar Allahu mendim mallsin. Në ka ndaluar Allahu subhanu te ala që, jemi allahu, që jemi të kemi frikacak. Në ka ndaluar Allahu ignorancën, akurdhuaj që të kemi të ditur, të mësojmë. Në ka ndëlua allohë hasetin dhe zilin Në ka ndëlua allohë rejtin e muslimarëve Në ka ndëlua bahu rëshfetin Në ka ndëlua vjedhjen Në ka ndëlua që timit shkujdesu nga përgjëtimi ti për tatsim Edhe gjerët të tjerët të cilat e ndëlua në istam E të gjithat të gjerëveze të regojnë që feje istam është e plot Feje istam është e plot Feje istam i ka dhe rëndësi Fizikut njeri ju, trupit njeri ju Dhe i ka dhe Edhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka përcosur mirësinë e tindë njerëzve, sepse kanë ligjëruar për ta çdo gjë të dobishme e cila është dobishme në në fenën e tyre, në jetën e tyre edhe në ahiretën e tyre. Ka thënë Sheikh Ulissa ibn Uthaymia, Allahu i mëdhëruar i ka dërguar profetët, i ka dërguar të gjithë profetët dhe u ka dhënë atyre ligje, të cilat në të cilat ka dobi të plota për njerëzin në këtë jetë dhe ai kanë ndaluar profetën nga ato gjëra që janë të dëmshme për njerin në këtë jetë dhe në jetën tjetër dhe i ka urdhëruar për të gjë që janë të dobishme në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Kështu që, që gjithë fejet islame rrotullohet rreth gjërave që janë të dobishme në këtë jetë dhe në jetën tjetër dhe ndalon islami për ato gjë që janë të dëmshme në këtë jetë dhe në jetën tjetër dhe kush zboton ato ai është i fituar dhe kush largohet prej tyre, nëse largohet për një pjesë A i është në mëshirë në Allahu dhe nëse rëgohet për i kërësoreve A i del nga feja dhe nëse i pëndohet Allahu e ja përnu në pëndimi sa Allahu është falës Dhe përnu e si topës për deri sa njeri u pëndohet për parafdekjes Dhe një për ligjërë që në ka vendohet së Allahu në të dit është që ne të sakrifikojmë kurbanin për hirtë Allahu subhanu wa ta'ala Edhe pëse të ka Allahu nuk e përshkua zgjagu dhe asë mish i ti Por të ka Allahu shk dhe gatishmëria jonë që ne t'japim për Allahun çdo gjë që posedoim për ta, nëse sot japim një kurban, nëse kemi gatit, t'japim për Allahun, çdo gjë më të shtrenjtë. Ky është kuptimi i kurbanit të vëllëzër. Prandaj mos mendoni njerëzit se kuptimi i kurbanit është thjesht era dhe hajcë omish e pastaj të shkojë dhe nga pukeitimi i Allahut, nëse Allahun e madhuar ta bëjë për njerëzit devotshë dhe për atyrat që punojnë atë në zgodi. El hamdulillahi والصلاه والسلام ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi al jmeen. Ne t'dit Allahu madhura ne ka urdhrua qe ne ta madhrojm ata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi al hamd. Gjithashtu një premtimë që na ka bërë Allahu subhanahu wa taala në veçantë, nëse është që Allahu subhanahu wa taala këtë herë na e mundsoi që ne ta shikojm hënën e re edhe të bëjmë bëjramin ashtu si qka urdhruar profetis sallallahu aleyhi sallam Allah subhanu wa ta'ala ka thënë në Kuran, jesë elune ka anil ahilla të përhanan kulhie më vakitu limnasio al haqq thua i hana është kohë për saktimi për njezit dhe për haqqin Allah subhanu wa ta'ala ka lidhru të fej me qështit të thjeshta e ka bërë disa shenja të thjeshta të cilët e në të blefshme në shdë kohë Të vlerëshun kur njerëzit kanë teknologji dhe kur nuk kanë teknologji, të vlerëshmë për atë që jeton në pyll, atë që jeton në mal, atë që jeton në fush, atë që është mjek, atë që është inxhinier, atë që nuk është nuk është etiu, atë që është njëri i thjeshtë, e vlerëshë për të gjithë, për gjithë kohë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka lidhur fenetin me gjatëthjeshta. Edhe për këto gjëra të thjeshta, Allahu subhanahu wa taala ka lidhur fillimin e Ramazanit dhe mbarimin e tij dhe fillimin e mua do të fitë që zë mbarimin e tij me shikimin e hanes.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 Gjithashtu për këtë karanë dakord të gjithu me Islam. Kjo është ndaluar në mëdhëpin Hanafi, për ata që pretendojnë se janë Hanafi. Kjo është haram, bidat, të etër me llogaritë astronomike dhe me kalendar. Në çështën e Ramazanit dhe në çështën e Hanes të Dhulhijhes. Kjo është ndaluar mëdhëmin Hanafi është bidat. Kjo është ndaluar mëdhëmin Shafi'i është bidat. Kjo është ndaluar mëdhëmin Maliki është bidat. Kjo është ndaluar mëdhëmin Hanbali është bidat. Kjo është ndaluar në të gjitha mëdhëmet e dijetarëve. Në tre brez të mirë asnjë nuk ka kundëstor për ty të gjithë thoshin që hecen të fond të lloj formë është bidat i qartë dhe nuk e lejoan Gusiman të vdesin të lloj forme sepse profetullami ka thënë ne jemi umat alfabet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim do të thot umat alfabet doonë që fejon të cilën ne i përkasim nuk ka nevojë as për shkrim dhe as për llogaritje për të gjetur udhërimin tonë do të thonë udhërimi i islamit për gjetur ose ku fillon mosali ku më mosali më ke nevojë nevojë as për shkrim dhe aspral logaritë astronomike por gjithë shumë thjesht ka thën profesorë mua kshu kshu kshu te ka bër me dorë 129 130 më shumë thjesht për këtë zonë nuk lejohet asnjë mollogaritë astronomike dhe nuk na ne takon neve që ta bëjmë të logjikë kjo është ndaluar në fe e prerë dhe kush hecë në të ai konsiderohet bidatçi ka thën sheh ulsa minuta e mia ai që hecë mollogaritë astronomike ai e ka logjikën dhe fenën e tij të, të prishur Kthe ka thënë më shumë ul fetava. Fot ai që ecën në logjikë ekonomike ai e kafen dhe logjikën e ditë të prishur. Sepse ky ka përdorur adhurimet e Islamit, ato gjë që kanë ndaluar Allahu subhanu te ala. Andaj kjo konzoën ndryshim i fesë. Prandaj jemi mirësi për Allahut që ne në na lecioj Allahu që ta gjojmë të, të ditë të të agjojmë ditën e parshme të ditën e Arafatit edhe të bëjmë kurban edhe të bëjmë kurban në këtë ditë. Ma antë shikimin e Hënës, kjo është një mirësi nga Allahu, të cilën ja leccë Allahu i vllajt tonë, Allahu e shpëloj me jetën ky dos, dhe na leccën ne të gjithë që ta kryejm këtë adhurim ashtu siç ka urdhëruar Allahu Subhanu Teala. Dhe po them, të mos gëzohen shumë ata të cilët ë janë nisur me llogaritë astronomike për shikimin e Hënës, sepse Allahu madhuri dinë jetët e tyra, edhe përse edhe pse ka ndodhur që kjo ditë qellojë njëjt me ata që janë me llogaritë astronomike, ata nuk kanë dëgzuar sepse ata në të vërtet kanë hecur me të mënyrë astronomike dhe në bastonin e tyre të dytë do shpollenë. Në bastonin e tyre të dytë do shpollenë. The fact për këtë është i qartë. Nëse nuk do shikosh edhe sot, ata prapë sot do bënin kurban. Edhe pse nuk do shikosh edhe hënë. Dhe këta kanë shprehur dhe shprehin shumë qartë, kryesisht ata marrin atë që meritojnë nëse nuk pendojnë tek Allahu dhe në bastonin e tyre ndryshojnë gjërat dhe ne nuk u përputhum sot me ta sepse për të buqëfimin atyre, kur popullon sepse u pa hanë në të vërtetë. Dhe u kam thënë edhe përse po ju sallon na forcë te e vërteta nuk më shqetëson, nëse kundërshton ata apo të gjithë banorët e tokës, përderisa nëna ka urdhëruar Allahu të hesse me këtë lloj forme. Nuk shqetësohem nëse në kundërshton të gjithë banorët e tokës. Profeti Sallallahu selam ka thënë, "Isami ka filluar i huaj, do kthehet i huaj siç ka filluar." Vallahi, vlezën e Sallallahu në selam nuk e ndjen vetëm të huaj, atë nëse i im rregull më fenton. Nëse nuk e ndjen vetë vetën e dhe të huaj, nuk kemi rregull me Fenton. Por desojmë zotëm urdhata e Allahut dhe dërguarit e sallallahu alejhi dhe sellem. Atëherë nuk jencë shqesojmë kur çka kundëston, s'është dukur që kundëston, ai në të vërtet ka shkatëruar veten e tij dashkën tjetër. Sado qofsha ata, sado qof numri tyre, dhe ju e dini shumë mirë që Allahu subhanahu teala shumicën kur nuk e ka lavdëruar, por ka vënë që shumica zakonisht dhe pothuajse gjithmonë shumica është ajo e cila është djenë Për çdo rast kur gjithumeti sa mbiin dakor për diçka dhe, dhe kajzma vetëm atë përjashtohet. Vetëm atë shumica konzderoi diçka e mirë. Për këtë arsye kjo është një mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që na e mundsoi tiç kem hënë për të treguar gjithashtu ato njerëz që pretendojnë se ana nuk shikon Shqipërinë, që hëna shikon Shqipërinë, është më sëmundshmi dhe ne nuk kemi dele dhe as nuk kemi të verbër që të hesin mbas njerëzve të tjerë, por kushdo tjetër. Edhe feja islami nuk ka lidhje vetëm me Arabin Saudite. Feja është ka zbitur, vërtet ka zbitur Mekën e Medinës. Por nuk është nuk është Allahu subhanuhu teaj nuk është zbitur feja ndo por në zbatuën Mekën e Medinës. Kështu që thësh shikimin e hanës nuk është vetëm për Mekën e Medinës, por është për çdo vend. E para, e dyta, Allahu subhanuhu teaj nuk na ka lidhur në shikimin e hanës me Arabin Saudite. Nuk ka asnjë argument çetar në cilin ne na treguhet që po pa Arabi e kanë detyrjë, po su pa Arabi nuk kanë detyrë detyrëu. Përkundezi argumentet e sakta tregojnë që çdo vënt duhet të ecë me shikimin e vethanës. Për këta rësue, ne, thënë, këtë arsye ne, domethënë me këtë do ecë me lehr Allahu te Allahu na forcoj deri në vdekje, edhe i thënë të gjithë njerëzit te sin të lloj formë dhe kjo është një ri ngjallë një suneti, të cilin njerëzit po e vdesin. Edhe unë u bë gjithë dëshmitar që ne po ri ngjallë sunetin dhe bëjmë Allahun dëshmitar që ne po për përpiqemi të ri ngjallim këtë sunet vdesi, dhe kush zëron ta vdesë ai do marrë gjunafin e tij siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam fot kush ri ngjall një sunet i cili kishte vdekur ai ka shpërblimin e tij dhe shpërblimin e çdo kujt që e bën atë sunet derdi në gjykimin nuk i paksohet shpërblimi atë që vjen pas aspas edhe kush edhe kush ri ngjall një të keqe ose vetë një sunet ai ka gjunafin e tij dhe gjunafin e çdo kujt që vjen pas tij te ditë e gjykimit prandaj le të zi zë kush çfarë dëshor për veten e tij Kjo është vërtet janë kemi folur shumë për të çështje, dhe Lusallahu na leço të shkruajmë diçka më të qartë për të çështje të jetë si argument për gjitha të gjithat ata që duan vërtetën, sepse e vërteta është si çarsi dielli, por i verbri nuk e shikon. E kush e ka fajin i verbrit që nuk shikon? Fajin e ka i vetë për veten e tij, sepse nga gjunavat të shumta ka verbur veten e tij, Lusallahu na mëdhëruar, që na fal gjunavat. Lusallahu na mëdhërohet tualetsoi të, të gjithë vetërinë për banet ose pranohet dhe gëzuar të gjithëve nga mot. Të ndalosh me dhënë.